Однак результати не надто вражали. 537 чекістів по всій республіці отримали мандати депутатів різних рівнів. З них лише чотири почали працювати у Верховній Раді. Навіть гірше – об'єкти оперативних розробок перемогли комітет у загальному рахунку. Окремі місцеві ради на Західній Україні контролювалися активістами національно-демократичного руху, а до Верховної Ради пройшли десятеро давніх підопічних спецслужби, дисидентів та колишніх політв'язнів. Згодом саме вони разом зі своїми молодшими соратниками з національно-демократичного руху утворили депутатську групу «Народна рада», яка складалася зі 126 депутатів. Попри те, що це була далеко не більшість у парламенті, саме ця група своєю політичною активністю здійснила остаточний перелом у політичному розвитку країни. За кілька місяців було прийнято низку важливих актів, Зокрема, 16 липня 1990 року проголошено декларацію про державний суверенітет. Протистояти новій хвилі стало значно важче, а то й неможливо. Кагибісти намагалися використовувати звичні методи провокацій, але вдалою була лише одна спроба. 14 листопада 1990 року за напад на співробітника міліції заарештовано колишнього політв'язня, а на той момент народного депутата Степана Хмару. Республіканське телебачення продемонструвало відеозапис інциденту з необхідними чекістам коментарями. У результаті вони із задоволенням констатували – у більшості трудових колективів серед технічної інтелігенції і сільських працівників згадане рішення Верховної Ради УРСР про дозвіл на арешт хмари продовжує сприйматися зі схваленням, як давно очікувані рішучі дії. Кінець цитати. Проте справа не стала переломною, і хоча темпи розвитку демократичного руху наприкінці 1990-го на початку 1991 року справді сповільнилися, повернути історію назад уже не міг ніхто. Ситуація в країні змінилася. І для того, аби втриматися на плаву, комітет мав пристосуватися до нових обставин. Тому спецслужба вирішила вдатися до новомодного тоді інструменту – зв'язків із громадськістю або піару. При цьому українські чекісти виявилися найбільш вправними. 23 липня 1991 року огляд про досвід роботи КГБ України зі зміцнення зв'язків із громадськістю було розіслано у всі республіканські комітети як взірцевий. Здавалося б, справді є чим хизуватися. Протягом 1990 року відділи зв'язків із громадськістю створено в усіх обласних управліннях. За цей же рік підготовлено 51 радіопередачу, проведено 30 круглих столів, Написано 189 статей про те, як комітет сприяє встановленню справедливості щодо жертв беззаконня, тобто жертв масових політичних репресій. Поставлене завдання передбачало формувати у громадськості образ чекіста, захисника прав і свобод особистості, а не тільки представника правоохоронних органів». Кінець цитати. Проте реальне ставлення суспільства до КГБ практично не мінялося. Страх перед чекістами відходив разом із повагою до них. Зрештою, це саме стосувалося і всієї радянської влади. У першій половині 1991 року Комуністи, здавалося, перехопили ініціативу у демократів. Успішно провели референдум за збереження СРСР. Але надто пізно. Розпад Союзу на той момент уже був неминучим. А радикальна спроба повернути історію назад, яку вчинили члени ГКЧП у Москві, поставила крапку не існуванні СРСР, а з ним і КГБ. Наостанок, чекісти, мабуть, багато думали про історію, кожен про свою особисту, всі разом про історію своєї структури та про радянську в цілому. Саме тому в останні дні своєї влади вони так завзято нищили документи, які могли показати минуле, у правдивому світлі.